відомого археолога-основоположника археологічної науки в Україні, Хвойки, який у своїй праці 1910 року древні мешканці середнього Придніпров'я висунув аналогічну думку про безперервність расово-генетичного процесу на Україні від часів Трепільської культури до наших днів. Наші археологічні знання пішли в річищі хвойчиної студії, але з часів хвойки вони значно поширилися. Вони поглибилися, не було широкого обсягу. Розкопки неолітичного могильника на ріці Самарії біля Ігрені професора Міллера знахідка черепа в Халепі на Коломищені біля Трипілля відкриті при розкопках жителів в Трипільських селищах Володимирівці і інших місцях глинні статуетки виразно ствердили так званий арміноідний або баскоїдний антропологічний тип індогерманського неолітичного населення України. Неважко помітити також близькість даного типу з Хаттітами з Малоязії. Але саме можливість на підставі хоча б і цього досить зрештою обмеженого матеріалу встановити расовий тип трипільської людності примушує нас відзначити різницю між антропологічним типом населення України за наших часів і часів неоліту. Різко скошене чоло, вірлячий ніс, витягнене вниз обличчя, що означали давніший антропологічний тип трипільців, перестало бути характеристичною ознакою для сучасної української людності. Вірлячий ніс поступився прямому, зникла різка скошеність чола. Теперішня українська людність не належить до неолітичного арменоїдного расового типу, репрезентованого в III тисячолітті доріздва на території України трипільською людністю, як і мова українська ґрунтовно відрізняється від яфетичних мов Кавказу та Малої Азії, не маючи з ними нічого спільного. Якщо ж все ж таки говорити про зв'язок сучасної української людності з Трипільською, то в кожній разі тільки як про зв'язок генетичний, трансформацію, цілковите перетворення антропологічного типу. Іншими словами, такою мірою, якою взагалі можна говорити про культурно-історичний зв'язок неоліту з наявними етнографічними культурами Європи, про перехід від єфетичних мов до індогерманських, про те, що неолітичні раси Європи були субстратом для витворення сучасних європейських рас. З цього погляду дуже характерний той процес, що відбувався на Україні в після Трипільський період. Тут насамперед треба відзначити Глибокий розрив між двома епохами. Трипільська культура на території України зникає. У житті країни відбувається різкий злам. Селища спалюються і знищуються. На основі знищеної Трипільської культури витворюється зовсім інша культура, істотно відмінна від попередньої. Вершник витискає хлібороба і опановує становищем. Стадо змінює свій склад. Якщо Трипільське стадо репрезентувало велика рогата худоба і присутність коня майже не засвідчена кістковими залишками для тієї доби, то тепер на перший план виступає кінь, і велика рогата худоба поступається місцем дрібній. Разом з тим змінюється і топографічне розташування селищ. За трипільських часів селище розташовувалися на відкритих місцях. Тепер вони переносяться на високі берегові маси і, певне, зміцнюються. Тепер це селища Бурги. Їх місце розташування відповідає топографічному розташуванню городищ за середньовіччя. Мальована кераміка у свою чергу поступається шнуровій, але та ознака, що мальована кераміка не зникає зовсім і шнурова сполучується змальованою, це свідчить, що розрив, який стався, не був остаточний. Трипілля знищена, з ним скінчено, країна змінила своє обличчя. Та в з'єднанні з Шнуровою ця мальована кераміка, успадкована від попередньої доби, загальні змінені обстановці, що зберігає свій дотеперішній,